Avui és dilluns i és el quart dia d'aquesta quarta setmana. És, és el quart dia en el qual estem fent aquest entrenament de gestió de l'estrès i, i de la tensió emocional. Durant sis setmanes t'acompanyo de dilluns a divendres amb tècniques mil·lenàries que han demostrat la seva efectivitat per viure amb més calma, amb més paciència... Amb més pau, amb més benestar emocional. Aquesta setmana ens estem focalitzant en dues idees claus. La primera, la necessitat de tenir una tècnica de higiene emocional i la segona, l'adonar-nos que jo sempre estic present, que els meus pensaments, els meus sentiments poden anar canviant, però que el jo, no és ni el que penso ni el que sento, sinó la persona, la consciència que se n'adona. I aquesta setmana ens estem fixant en aquestes dues coses, en el testimoni, en la presència i en la higiene sentimental. Mira, dimecres passat, vaig estar suggerint-te que busquessis una tècnica per netejar les tensions emocionals. Suggeria una tècnica que unís el cos i la veu. Hi ha gent que li encanta, no sé, ballar mentre es canta. I això els ajuda a treure tota l'a tensió emocional bé. A mi no em funciona, eh? però, però hi ha molta gent que sí. Hi ha altres persones que els encanta netejar, especialment els vidres, i mentre es netegen van cantant o cridant. I els hi va molt bé a mi. A mi no, no m'agrada gens de ser els vidres així que no no és que la tècnica que jo utilitzo. La tècnica que jo utilitzo, i ja t'ho vaig explicar és nadar. Nadar i, i nadar al màxim de ràpid possible i cridar sota l'aigua fins que m'allibero de tot. i després ja continuo una edat normal i gaudint del dia de natació i del gimnàs. El que et demano és que si et cal tornis a escoltar l'àudio del dimecres, i escollis, en cas de que no l'hagis escollit, una tècnica de gestió emocional i la, i, la, i la portis a terme. És fonamental que cada dia, o cada dos o tres dies, treguis fora el que vas acumulant. Mira, és que és molt senzill d'entendre. No n'hi hauria prou en rentar-se les dents un cop l'any. Les dents s'han de, de rentar doncs cada dia perquè cada dia mengem, no? Igual que, de la mateixa manera, cada dia anem al lavabo o cada dia ens dutgem, doncs perquè el cos s'ha de mantenir. Doncs la part emocional també s'ha de mantenir. Cada dia hauríem d'anar dormint, havent, havent expulsat fora del nostre cos els sentiments i les emocions que estan allà aturades, que estan, que estan bloquejades. I per això és fonamental la, la, el mur de les lamentacions la higiene sentimental, el fil dental sentimental, el raspall de dents dels sentiments, digue-li com vulguis. I això és el que et suggereixo que durant avui i durant el dia d'avui ho facis. Però també et suggeriré un segon exercici, molt senzill, que et demanaré que el facis 4, 5, 6, 7 vegades quan facis una parada d'un minut per respirar. Mira, al llarg del dia t'agafes 4, 5, 6, 7, jo què sé, 8 parades d'un minut. I quan paris, simplement, mires, si vols ho pots fer ara, eh? Mires una paret. I mentre respires profundament, mires una paret. I quan estàs mirant la paret, te la dones que una cosa és la paret, sí, que està allà, tu la veus, i una altra cosa és el jo que se n'adona. Jo no sóc la paret. Jo veig la paret. Sí, jo veig la paret, però jo no sóc la paret. Jo sóc qui mira. Jo sóc qui escolta. Jo sóc qui veu la paret. I si hagueres de posar la l'atenció només en una de les dues coses... Òbviament, hauries de posar l'atenció en allò que és el més important. I el més important ets tu, no és la paret. Així que, mira la paret, adona't que la paret està allà, però perceba't a tu. Perceba't a tu mirant la paret. Tu estàs aquí, jo sóc. Sí, jo sóc. I fas això un, mentre respires profundament i quan hagi passat el minutet simplement doncs, continues amb la teva vida quotidiana intentant, si pots, seguir molt conscient d'aquest jo. Perquè a la teva vida no hi ha ningú més important que tu. Quan tu vas néixer ja estaves i quan moris ja estaràs. I quan creus que estàs sol, que estàs sol, estàs amb tu. Així que la persona més important de la teva vida, perquè sempre està amb tu, ets tu. Et prego que en la mida del possible, avui, quan facis una paradeta d'un minut, mirant una paret, passi, miris la paret, la vegis i diguis, sí, sí, és veritat, estic veient la paret. Però jo no sóc la paret. Jo sóc qui se n'adona. I sense paraules, posis l'atenció en aquest jo que se n'adona ja veus que l'exercici d'avui és relativament senzill només es tracta de fer unes parades per respirar profundament i adonar-te'n que tu ets tu ets qui veu tu ets qui escolta tu ets qui comprèn no ets els sentiments no ets els subjectes. No ets els sorolls o les paraules que sents, ni els sentiments que hi han dins teu, ni els pensaments. Ets qui pensa, qui sent, qui veu, qui comprèn. Ets un jo, un testimoni, una presència. Fas aquestes parades d'un minut poses l'atenció en aquest joc que se n'adona i al llarg del dia intentes anar mantenint aquesta percepció tant com puguis, però no et forcis, no has de tenir èxit, no t'ha de sortir bé, l'únic que has de fer és intentar-ho. Et sembla? Doncs, si vols, ens veiem demà.